Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Autor: Marreth Chávida. Capítulo 9. Jejum Corporativo e Reavivamento do Final dos Tempos. O clima austero que temos visto ao redor do globo durante as últimas décadas nos dá uma visão profética das mudanças que estão acontecendo na esfera celestial. Grandes tempestades na natureza podem ser um sinal de aumento de atividade na esfera espiritual. Talvez elas também façam parte das dores de parto da terra como um preparo para a aparição de Jesus. O Senhor quer reconhecer todos aqueles que têm sido fortes e continuam a exercitar sua fé em meio às tempestades. Quando Pearl Harbor foi bombardeada pelas forças armadas japonesas em um ataque surpresa, eles deixaram a frota americana cambaleando. A resposta americana a esse ataque foi o envio de forças para dominar o inimigo na raiz. No passado, os intercessores que obedeceram ao chamado do Senhor para orar, determinaram-se a não abandonar a luta. Esses guerreiros de oração estão pressionando com oposição e recuperando do inimigo nossa herança divina. Como muitos recrutas das forças armadas da nossa nação, que pensavam que se estavam juntando as forças armadas para ver o mundo, talvez muitos de nós nos tenhamos apenas unido a Jesus para obter a passagem de saída do inferno. No entanto, sem saber, alistamos-nos na linha de frente de um exército santo. O corpo de Cristo me fez lembrar um antigo filme norte-americano chamado A Recruta Benjamin. A personagem principal do filme é uma mulher que pensa estar indo para um cruzeiro, mas na verdade termina em um campo militar. Infelizmente essa mentalidade de cruzeiro também descreve muito da atividade e pensamento do momento carismático das décadas de 1980 e 1990. Os tempos mudaram, o reavivamento está na terra e um novo anseio está começando a varrir as nações do mundo. O Senhor está falando uma nova palavra profética sobre uma antiga palavra profética. A palavra antiga é oração. A nova palavra é ore em grupo. O Senhor está abrindo nossos olhos para a simples verdade de que a oração é onde tudo começa e termina. Na esfera do Espírito. É na oração que todas as coisas são realizadas. A oração é o verdadeiro código genético da igreja. Recebemos outros genes mutantes que nos levaram a nos desenvolver longe dos verdadeiros planos de Deus para o seu corpo. Nada do que Deus fará acontecerá sem oração. Já ouvi algumas pessoas dizerem que foram chamadas para pregar, impor as mãos sobre os doentes, evangelizar e assim por diante. Mas elas rapidamente acrescentam, mas eu não sou chamado para interceder. A verdade é que não devemos ministrar a outras pessoas se não gastarmos tempo em comunhão com Deus, recebendo daquele que ordena a unção de todo o ministério. Ana, a profetisa, uma viúva jovem, vinha continuamente ao templo para ministrar ao Senhor em oração e jejum. Sua intercessão teve um papel-chave no nascimento do Messias. Ana o conhecia. A tragédia em sua vida fez com que ela se tornasse íntima do Senhor em oração. Você o conhece? Podemos ter os dois do Espírito Santo, o poder de revelá-los, fazer milagres, expulsar demônios e ainda ouvir Jesus do no final dos tempos. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Podemos ver em Mateus 7:23 O poder da oração da concordância. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19 Jesus disse que se dois concordassem em alguma coisa, isso será feito por nós. Hoje Deus está chamando a igreja para orar em grupo e ter comunhão íntima com Ele. Ele nos reconhecerá porque nós o reconhecemos do lugar da oração. Podemos ver em Mateus 25:23. O altar divino da oração nos está aberto o tempo todo. O Senhor nos dará uma ferramenta poderosa no Espírito para a obra da oração, que é a oração e línguas. Conforme avançaremos na oração corporativa, o Espírito nos dará línguas novas e poderosas que deixarão um tremendo depósito espiritual em nossa vida e mudarão o destino das nações. Quando alguns homens cooperam com o Espírito Santo, ele levanta um estandarte como uma inundação contra o inimigo. Vigiar parte de todo grande reavivamento. Desde o início do grupo The Watch of the Lord em Charlotte, Carolina do Norte, em 1995, o Espírito Santo dirigiu as orações e mudou cada vida que se envolveu com o grupo. A prática bíblica de vigiar é uma parte histórica de todo o grande ministério e de todo grande reavivamento. Um trecho da revista de John Wesley de 1739 diz Mr. Hall Kitchen, Ingram, Whitefield e Routes e meu irmão Charles estavam presentes em nossa festa do amor em Feterlany com aproximadamente outros 60 irmãos. Por volta das três horas da manhã, ainda continuávamos em oração constante e o poder de Deus caiu poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos choraram de extrema alegria e muitos caíram no chão. Logo que nos recuperamos um pouco do temor e da maravilha da sua majestade, em uma voz dizemos, louvamos ao Senhor, ó Deus, reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor. Joel e o povo de Israel, o Wesley, os moravianos e outros grupos foram pioneiros em orar a noite toda. Eles araram a terra e plantaram sementes do coração divino, quanto a oração em grupo. Agora Deus está aguardando as sementes do reavivamento e levantando novos vigias para colher uma nova colheita por meio da oração. O respirar do Senhor está soprando, fazendo com que oração corporativa se expanda pela terra. O inimigo odeia oração E em particular oração corporativa Porque ele sabe que se dois de vocês concordarem na terra Em qualquer assunto que o Espírito Santo Com o Espírito Santo O diabo perderá o seu tempo Ver Mateus 18:19. A principal estratégia de Satanás é dividir e conquistar Jesus disse Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado E uma casa dividida contra si mesma cairá Lucas 11:17 O amor de Jesus está sempre disponível para nós a fim de nos curar nossas feridas e ministrar as nossas necessidades. Mas há algo mais para ser visto. A intenção de Jesus é que nos envolvamos com a oração corporativa, concordemos com o estilo de vida de comunhão e oração em grupo. Isso se chama sacrifício. Acredito que aqueles que não respondem a esse chamado perderão algo essencial na sua geração. No capítulo 18 de Lucas, a viúva persistente demonstra o poder da persistência, insistência e oração focalizada. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me oportunar. E o Senhor continuou, ouça o que o juiz pediu. Diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, do 1 a 8. A oração persistente e o favor divino. A viúva persistente dessa parábola vinha diariamente ao juiz injusto pedir que ele desse o que ela desejava. Aquele que está vindo é o justo juiz, e ele não dará seu favor àqueles que permanecem persistentes na oração? Seu coração benevolente a nós está levemente prefigurado na resposta do rei Xerxes a Ester. Ele está nos dizendo para pedir o reino. Ele está dizendo isso à nossa geração. Escreva o decreto em oração. Jesus fez uma pergunta incrível em relação à persistência na oração. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 1818 18. Em outras palavras, Jesus está dizendo que sua fé expressa pela sua vida de oração. Em Isaías 59 encontramos o povo de Deus espiritualmente destruído, como o profeta escreve em Isaías 59, do 9 ao 10 assim: Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas; buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cegos caminhamos, apalpando o muro; tateamos como quem não tem olhos. Ao meio dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. O Senhor estava descontente a ponto de o povo não conseguir encontrar nada além de trevas. O profeta diz em Isaías 59,16 Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. O Senhor estava espantado porque ninguém o buscava e nem intercedia pelo povo de Deus. Lemos adiante os três versos. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Isaías 59,16 Acredito que o Senhor soberanamente viu a igreja das nações tateando na escuridão, procurando a luz. Agora ele decidiu mudar, levar as coisas com as suas mãos poderosas. O Espírito do Senhor está levantando um estandarte contra a inundação do mal da boca do inimigo. Vemos isso descrito na oposição contra a igreja do final dos tempos, em Apocalipse 12, 15. Em determinadas épocas o Senhor diz, chega é o suficiente, terei misericórdia. Isso acontece quando ele derrama o seu Espírito. Exatamente como dividiu o mar vermelho para o povo oprimido e escravo a fim de libertá-lo do Egito. Ele está abrindo o nosso mar vermelho hoje para nos libertar da perseguição do inimigo. Deus está procurando uma grande muralha de oração. O Senhor está dizendo, esqueça seu ministério e seus dons. Esqueça as finanças, esqueça o desejo de se casar. Chegou a hora de me buscar. Veja Mateus 6, 33. Responda ao chamado de Deus e dê espaço em sua vida para oração em grupo. Exatamente como a grande muralha da China é a única estrutura da terra que pode ser vista pelos satélites em órbita, creio que a obra que o Senhor quer ver quando olha para a terra é a grande muralha de oração que se estende ao redor do mundo. É hora dos vigias se posicionarem nessa muralha. Não existe sequer um único reavivamento que não tenha sido acompanhado por intercessores que se juntaram em oração para permanecer diante do Deus vivo. Esses intercessores recusam-se a deixar o estandarte cair no chão, não importando o quanto teriam de sacrificar-se, exatamente como aqueles poucos homens na batalha de Ushima que se sacrificaram para levantar a bandeira dos Estados Unidos em uma montanha estratégica, sinalizando a vitória sobre as forças japonesas ali. A palavra do senhor senhores cristãos do Novo Testamento era para permanecerem em oração até serem revestidos do Espírito Santo. O profeta Estras registra uma oração histórica dos judeus no exílio que ansiavam pelo reavivamento e pela oportunidade de consertar o um muro e reconstruir as ruínas do seu destino. Podemos ler em Esdras 9, do 8 ao 9 assim. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante do rei da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Tempo de reconstruir o muro. O profeta Amós fez uma pergunta. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo? Amós 3.3 Deus está chamando a igreja para andar no mesmo passo que Ele, para concordar em oração com seus propósitos. A igreja inundou as pessoas com programas e ensinamentos que promovem a unidade, mas essas tentativas foram fúteis. Por quê? Porque não podemos ensinar as pessoas ou programá-las para a unidade. Isso é um ato sobrenatural que pode ser feito apenas pelo Espírito quando todos os corações estiverem imediatamente com seu foco em Jesus Cristo. Como anteriormente observamos nesse capítulo, o próprio Jesus nos deu no Evangelho de Mateus a chave para termos uma oração respondida. Mateus 18:19 diz, Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai, que está nos céus. A nova palavra quanto à oração em grupo, nada tem a ver com os programas, agendas ou com o pensamento das pessoas. Está totalmente relacionada com o envolvimento da oração submissa ao Espírito. Nossa tarefa é simplesmente nos ajuntar e concordar em oração e adoração na presença de Deus, oferecendo-nos a Ele em amor, em adoração, enquanto nos tornamos disponíveis para permanecer na brecha, para as outras pessoas, para obedecer cada uma de suas instruções e, então, simplesmente esperar até que Ele venha. Toda oração levantada pelo Espírito tocará o coração de Deus. Se a palavra de Deus é verdadeira, então, de acordo com Romanos 8:26, o Santo Espírito, na verdade, intercede por nós quando não sabemos como orar. Deus está abrindo a janela para a oração em grupo e nós devemos entrar enquanto essa janela está aberta. Se assim fizermos, o reavivamento varrerá a terra como nunca. Se não fizermos, acredito que Ele deixará uma brecha tão grande que o inimigo atravessará. A casa do Senhor é a casa de oração. Seu endereço é a oração. Vem Mateus 21, 13 e Isaías 56, 7. Se você quiser estar com ele, então deve encontrá-lo em sua casa, a casa de oração, a casa de Jesus. Jesus caminhou pela expressão da religião de grupo de seus dias e viu que o povo estava fazendo de tudo, menos orando. Eles compravam, vendiam, conversavam e até faziam do templo uma extensão da rua, um atalho para levar seus bens de um lugar para o outro. Ele olhou aquilo e disse, não é aqui que eu moro. Minha casa é chamada casa de oração. Se você quiser estar onde Deus está, deve procurar a oração corporativa. Antes de tudo, Jesus era um homem de oração. Todas as respostas que deu ao povo ao seu redor foram dirigidas e recebidas do Pai pela oração. Jesus disse, eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5:19 A vitória que Jesus Cristo teve na cruz foi a primeira vitória ganha no lugar da fervente oração do Getsemane, enquanto os discípulos dormiam. No outono de 1994, o Espírito Santo concebeu um bebê espiritual em nossa comunidade, que hoje é amado por milhares de pessoas do corpo de Cristo e ao redor do mundo. O bebê espiritual é uma oração em grupo chamada... Watch of Lord Suas raízes são antigas e santas, vindas do âmago do coração divino que diz Pois a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos Talvez você esteja no mesmo lugar que a mulher de Cantares de Salomão que disse Bem, Deus não está voltando, vou dormir Veja Cantares de Salomão 5, do 2 ao 4 De repente alguém bate à porta e o Senhor está esperando que você abra. Jejuar é a chave para a oração corporativa. Troque a independência pela interdependência. O momento de trocar a dependência pela interdependência chegou. A interdependência tem a tendência de deixar as pessoas vulneráveis à decepção, particularmente quando elas começam e seguem na direção da revelação sobrenatural e dos dons. É fundamental que o nosso ministério flua para fora do contexto da família de Deus. Em 2 crônicas 20, o rei Josafá não estava contente em meramente orar a Deus sozinho. Ele sabia que as muralhas eram altas demais. O perigo era grande demais para uma oração solitária. Ele não apenas se pôs a buscar o Senhor, mas também proclamou um momento nacional de jejum e oração. Como resultado da obediência corporativa de Judá quanto a oração e ao jejum, Deus respondeu com uma libertação sobrenatural. Quando as nações estiverem prontas para ser colhidas e os lugares de iniquidade estiverem prontos para serem derrubados, isso acontecerá por intermédio da oração em grupo. Se formos cumprir o destino que o Senhor nos deu como igrejas e nações, será por intermédio da oração em grupo. Nos dias de Salomão, A oração corporativa foi o que moveu as mãos de Deus contra os inimigos de Israel. Levar pessoas, grandes e pequenas, a buscar o Senhor em oração pela noite toda foi a prescrição divina para a libertação da destruição na época de Joel. Como profeta, Deus disse, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, que o seu Deus... E chame ao Senhor. Joel 1,14 Quando o povo de Deus se humilha diante dele em oração, Deus diz, Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14 A oração da concordância corporativa é poderosa. Quando você se ajuntar aos seus irmãos e irmãs para passar horas em concordância consistente, concentrada e em grupo com o Espírito Santo, Coisas começaram a mudar. Ele mudará sua perspectiva, seu nível de tolerância, sua paciência e muitas outras áreas. A oração em grupo é uma ferramenta muito prática na vida do corpo local de Cristo. Pedro foi liberto da prisão pelo anjo porque a igreja em Jerusalém fora conduzida a fazer uma noite toda de oração em seu favor. Vê Atos 12, do 1 ao 12. Foi logo após um período de oração de concordância prolongado que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que esperavam na sala superior do dia de Pentecostes. Veatos 2, do 1 ao 4. Misteriosamente, a oração em grupo é sobrenatural e cairá dividindo as muralhas do corpo de Cristo, transcendendo linhas interdenominacionais. Como cristãos, você e eu precisamos estar no campo de batalha apresentando-nos a Deus como uma companhia de guerreiros de oração, compromissados em repelir o inimigo e levantar o estandarte de Deus sobre a nossa terra. É hora de você se posicionar na muralha da oração corporativa. Deus libera para nós uma autoridade incrível quando diversas pessoas se ajuntam em seu nome para jejumar e orar. Essa autoridade contém um tipo de poder que pode mover montanhas. É uma arma que Deus nos dá para que quebremos toda a maldição e fortalezas satânicas sobre nossa vida, família, igreja, cidade e nação. Isso acontece quando escolhemos unir nossas energias dinâmicas espirituais com um raio, como um raio laser, e se você desejar do poder e luz celestes dados por Deus. Em agosto de 1995, dois vigias de oração sonharam com Paris. França, na mesma semana Um terceiro teve a nítida impressão De ver crianças na escola Com lanches e carteiras Na sexta-feira do dia 1 de setembro De 1995 Quando esses vigias de oração Estiveram juntos na mesma impressão De oração, acreditamos que havia Um plano terrorista Morrajabit contra Bombardear uma escola judia Perto de Paris Oramos para que esse plano fosse Completamente destruído Na semana seguinte, a Associate Press relatou um ataque na França, em uma escola de ensino fundamental, na quinta-feira, dia 7 de setembro. Os extremistas haviam enviado um carro-bomba para explodir do lado de fora da escola judia de Villeu-Bampne, França, no momento em que os alunos deixaram a escola no período da tarde. O rabino da escola relatou que, pela primeira vez da história de 70 anos da escola, o relógio parou. Miraculosamente, os ponteiros do relógio pararam exatamente três minutos antes de o sino tocar, impedindo que as crianças saíssem para o pátio no momento em que a bomba foi detonada. A bomba explodiu sem causar dano às 700 crianças que ainda estavam dentro do prédio da escola. O jejum e oração em grupo, consistentes e compromissados, Treinar esses vigias de oração para ouvir o Senhor e focalizar suas orações na destruição das obras do inimigo. Permita que eu faça uma pergunta conceitual para ajudá-lo a entender o poder da oração e do jejum corporativo. Se um raio laser é poderoso o suficiente para cortar um aço endurecido na velocidade da luz, o que 21, 50 ou 100 raios lasers poderão fazer? Seu poder fosse unido em um raio concentrado do poder. Essa é uma boa figura do nosso poder quando oramos e jejuamos em grupo. Deus nos deu, literalmente, o poder e autoridade de explodir em seu poderoso nome, as fortalezas, demolir os reinos das trevas e quebrar toda a maldição que existia em nossa família. Reforme a história por meio da oração e do jejum corporativos. Lembre-se de que Jesus está nos enviando, a você e a mim, ao mundo exatamente como o Pai o enviou, certo pelo fato de Ele estar nos enviando juntos. Deus fez um milagre há quase dois mil anos na cidade de Jerusalém, quando começou a derramar o Seu Espírito Santo sobre toda a carne. Naquele momento a igreja nasceu, é um exército ungido e cheio do Espírito Santo, foi liberado ao mundo e ao reino das trevas. Agora, mais do que nunca, é tempo de ressurgirmos na glória de Deus e descer, cidade após cidade, nação após nação, levando o Evangelho de paz ao reino das trevas. Apenas uma coisa pode vir da nossa obediência. Mudaremos o destino da humanidade, literalmente em qualquer lugar que a formos. Creio no canão da Escritura revelada. Creio também que, pela graça de Deus, temos a oportunidade de escrever o segundo livro de Atos dos Apóstolos em nossos dias, conforme andamos no poder para fazer proezas maravilhosas em nome de Jesus. Deus deseja nos revelar sua visão da colheita mundial para que olhemos além de nós mesmos para os campos que estão brancos para a ceifa. Você e eu recebemos as boas novas de Jesus para mais do que a nossa própria salvação. Temos a responsabilidade em Cristo de reconstruir a história e transformar o destino das nossas igrejas, cidades e nações. Essa é a visão de Jesus e a comissão do Pai. A única maneira que podemos imaginar para reconstruir a história é orar e jejuar para que Deus revele a sua glória em nações. Precisamos permitir que a paixão divina possua nossas almas e dirija nossos corações à intercessão. Quando Dereck, Prince e eu fomos ao Paquistão como um, como equipe apostólica alguns anos, literalmente vimos Deus realizar muitos milagres maravilhosos. No nosso caminho para uma reunião matinal, passamos por uma senhora cega. Seus olhos óculos e vazios evidenciaram que ela nascera sem olhos. Diariamente ela se sentava ao lado da rodovia, perto de um esgoto a céu aberto para mendigar. Mahesh, tire uma foto, disse o irmão Dereck. Para nós essa pobre mulher representava as inúmeras almas ao redor do mundo que se sentam diariamente diante das trevas esperando pela luz de Cristo. Sua figura ficou gravada em meu coração. Silenciosamente orei. Espírito Santo, estamos aqui neste país de trevas, que está entre os países mais pobres dos pobres. Mostre-lhes que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Rei dos Reis. Naquela noite, durante o culto, o Espírito Santo me levou a ter autoridade sobre o poder das trevas que rodeava aquela cidade. Quando amarrei o Espírito do Anticristo, um rugido demoníaco veio do céu. De repente, uma trovoada da vitória de Jesus soou. Em um momento, uma figura emergiu do meio da multidão. Era a mulher de quem eu tirava uma fotografia naquela manhã. Com um brilho no rosto e com olhos mais azuis que você já viu no lugar onde havia apenas o um vazio, ela apontou para mim e disse, quando este homem orou, eu vi um raio de luz, agora eu consigo ver. Primeiro você deve amarrar o homem forte. Estou compartilhando essa história para lhe mostrar a chave principal para tal sucesso. E ela vem da época em que o Senhor implantou a verdade da oração e do jejum em minha vida. Antes de ir para os países do Paquistão, Zâmbia, Zai, Haiti... Jejuei, orei e participei de uma batalha espiritual agressiva. Bem antes de pisar o solo paquistanês, tive uma batalha pelo espírito contra o poder do anticristo. Antes de entrar na região da África Central para ministrar ao povo de Israel e da Zâmbia, teve uma batalha contra o poder da magia e bruxaria naqueles lugares. Primeiro você tem que amarrar o homem forte, depois você pode saquear sua casa. Podemos ver Lucas 11, do 21 22. A principal chave para a cidade e chave para as nações no meu ministério e no seu, nesse reavivamento, no final dos tempos, é jejum e oração. Se sua família, ministério ou igreja estão enfrentando obstáculos invisíveis, se poderes invisíveis das trevas estão se opondo ou atormentando a sua família ou igreja, sugiro que você vá além da vitória e alcance o triunfo utilizando-se apenas da arma especial que Deus colocou no arsenal do Espírito Santo. Deus quer que você vá adiante em uma nova especial unção, mas isso só acontecerá por meio da oração e do jejum. Todos nós recebemos a ordem de orar para que o Senhor nos dê almas, estejam elas em grupo ou a sós. Devemos pedir ao Senhor da colheita, que nos revele o espírito de evangelismo e traga sinais extraordinários e maravilhas para confirmar nossa pregação fiel de sua palavra. É pela oração que almas são geradas para o reino de Deus. A visão do índio americano Durante os vários jejuns de 40 dias, havia épocas em que uma atmosfera celestial me cercava e a revelação que eu tinha era bem sobrenatural. Nos últimos sete dias de um dos jejuns de 40 dias que fiz, estava me sentindo um pouco fraco Em certo dia minha agenda estava cheia e eu já estava bem cansado e ainda o um culto da noite me esperava. Eu tentei descansar antes do culto, nem dormia e nem estava acordado completamente, quando vi literalmente um índio americano no quarto. Podia vê-lo tão claramente que ainda consigo descrever seus longos cabelos pretos presos no rabo de cavalo, seu rosto bonito, suas roupas e o adorno bonito que usava. E ele me perguntou, onde tem água? Estou com sede. Depois ouvi outra voz além da minha falando com ele, tem água naquela direção. Naquele instante ele começou a correr e sumiu da minha vista. Quando o vi novamente, ele vinha em minha direção e parecia que tinha viajado por muitas vezes, regiões desertas e havia lutado com cactos pois seu rosto estava ferido pelos espinhos ainda não encontrara água e ainda estava com sede e eu ouvi o Senhor me dizer dê água a ele e eu sabia que Deus queria que eu desse a esse índio americano a água da vida estava surpreso porque o homem e os acontecimentos da visão me pareciam muito reais no culto da noite na igreja mesmo durante o louvor Ainda parecia que estava atento àquela visão. E eu disse ao povo, tive uma visão do Senhor. E eu vi um índio americano. E depois descrevi com detalhes, mencionando os longos cabelos pretos e macios, a forma exata do seu nariz, seu cinto tecido à sua mão, com uma grande fivela trabalhada. O belo adorno que usava em sua sede e sua sede excessiva de água. Quando acabei de descrever, E o que vi disse, Deus quer que dermos água viva a toda tribo, povo e raça do mundo. De repente, um silêncio santo desceu à congregação, porque naquele instante um bonito índio americano entrou vestido roupas bonitas e um belo adorno indiano. Ele não era o nosso conhecido e não se sentou como seria o esperado. Ele veio direto para o centro do auditório, chegou ao centro do altar e disse, preciso de Jesus. Ele entregou sua vida ao Senhor bem ali, diante da congregação, segundos depois de eu descrever a visão que recebera do Senhor. Depois compreendi o resto da história desse homem. Ele, ele vinha de uma tribo de índios que morava em Missouri, Estados Unidos. Ele fazia bijuterias e tinha pequenos negócios em shops e lojas pelo país. Havia se separado da esposa, estava vivendo em pecado e clamava ao Senhor por respostas para sua vida. Este homem estava viajando pelo estado para estabelecer sua loja móvel de bijuterias em algum shopping da região Quando passou pelo nosso prédio e viu uma luz dourada brilhando ao redor dele O prédio não tinha uma não tinha uma torre de igreja ou um sinal que indicasse que aquele prédio era uma igreja Mas ele viu o brilho dourado, então voltou, estacionou o carro E quando nos ouviu louvando ao Senhor, percebeu que ali era uma igreja e decidiu entrar Depois que foi salvo, o homem conseguiu que sua esposa, a quem havia se separado, voltasse para ele. E dois dias depois tive o privilégio de batizar os ambos nas águas. Eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus gloriosamente e Deus curou seu casamento. Esse precioso índio americano recebeu água viva. Revelação verdadeira em qualquer nível A revelação vem quando oramos e jejuamos e quando Deus fala sua revelação é verdadeira em qualquer nível. Será verdadeira no nível natural, no espiritual, na esfera da alma e historicamente. Por exemplo, há muitas palavras proféticas sobre Israel que também são verdadeiras para a igreja ou, no mínimo, também prevê bênçãos para Israel espiritual de Deus porque a palavra do Senhor é verdade. Em qualquer nível que você... Encontra a sua palavra, a verdade está lá. Deus falou o meu coração por meio do milagre, da visão do índio-americano e disse, quero derramar meu espírito, eu quero dar água a toda alma sedenta. a pessoas que estão sedentas por uma vida verdadeira, vá e ganhe as almas perdidas. Vá a todos os povos, a todas as tribos e grupos étnicos, quero derramar a minha água firme. Eles estão sedentos, estão morrendo. Dê a eles a água viva verdadeira do Santo Espírito. Eu estou comissionando você. A igreja deve dar água viva àqueles que estão morrendo de sede. Essa palavra profética foi verdadeira no nível global e foi também verdadeira no nível individual quando eu vi o um índio americano que estava sedento pelo Espírito Santo. O Senhor deu sua palavra profética naquela noite no culto da igreja para alcançar a vida de um único homem. E sua palavra verdadeira no nível mundial também. Como declara a Bíblia, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, 4. Se você examinar a palavra de Deus, encontrará a verdade em qualquer nível. Sua palavra de cura pode ser aplicada da mesma maneira. Ele prometeu curar nossa alma, nosso corpo, nosso casamento, nossas igrejas, cidades e nações. Se buscarmos a Deus, a palavra de cura virá e realizará aquilo para o que foi enviada O Senhor prometeu que quando clamamos, jejuamos e oramos pelas chuvas de bênçãos, Ele responderá. Senhor, não queremos que nosso país perca sua chuva preciosa. Desesperadamente precisamos, tanto da primeira como da última chuva. Se não clamarmos por chuvas divinas, então nossa nação queimará por outras coisas, coisas profanas e destrutivas. Hoje, nossa nação está queimando com a luxúria e a injustiça. E o Senhor deseja derramar sua chuva de justiça, santidade e glória tanto o seu povo, se ele não clamar, a quem ele se voltará? Deus viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém percebeu. Isaías 59,16 Creio que o Senhor preparou um derramamento mundial do seu Santo Espírito para a sua igreja nesses últimos dias e a resposta sobrenatural divina aos necessitados, desesperados e às pressões do final dos tempos que estão sobre nós. Agora é nossa vez de buscá-lo, clamar por ele, orar e jejuar por sua visitação de glória. Colheita global requer oração de magnitude global. Exatamente como Jesus ora e intercede por nós de noite sem cessar, nós deveríamos interceder pelos perdidos e por aqueles que trabalham na ceifa. Essa grande colheita é global em sua magnitude. Portanto, ela requer oração corporativa da mesma magnitude. Quando um fazendeiro de trigo deseja colher um acre e meio de grãos, ele só precisa fazer planos para determinada quantidade de maquinário. Alguns trabalhadores. Entretanto, quando ele quer colher 100 mil acres em um dia, ele precisa fazer planos para uma grande quantidade de máquinas, operadores de máquinas capacitados, e um exército de trabalhadores ou tudo estará perdido. Deus está chamando a Igreja Mundial para a oração e o jejum. Corporativos como nunca feitos antes, porque temos de enfrentar uma colheita iminente, com proporções globais e monumentais. É hora de respondermos ao chamado divino da oração e do jejum, como um só povo, unidos ao redor de um só Salvador, uma só fé e um só Senhor.